Que dia mágico, né? Posso confessar que não preparei. Sabe que é muito louco, assim, na minha vida, eu sempre, desde a minha infância, assim, desde que eu era criança, eu sempre fui uma pessoa muito questionadora da vida, da resistência. E sempre tive muito medo da morte e o que viria após. E sempre fui em busca de respostas. E ao longo da minha vida, eu acabei até obtendo a resposta, mas no fundo eu descobri que eu não... Eu não estou questionando a morte, estou questionando na verdade qual o sentido da vida. E eu estou em busca do sentido da vida. Mas a única coisa que eu tenho certeza é que a minha vida não tem sentido ser você. Eu não estou mais preocupado com o destino final. Porque a jornada é o mais incrível. Porque a jornada do seu lado é o que faz toda a vida e tudo isso virar realmente tão interessante. Porque eu tenho certeza que Deus uniu a gente por propósito. Obrigado por não ter desistido de mim. Eu sei que muitas vezes, passam um anos difíceis na nossa vida, acaba vindo rachaduras, o que é normal o processo evolutivo, mas é só através da rachadura que a luz entra, ilumina tudo, a gente consegue crescer. E é muito bom aprender do seu lado. É, eu estou muito feliz da família que a gente vai construir juntos. Na verdade, vamos dizer que a gente vai continuar crescendo a família, né? Nossa família E eu sou muito grato Por você aceitar Eu exatamente como eu sou Minha família como ela é <risos> Todo mundo um pouquinho fora da curva E quero dizer que Eu te amo muito Pra sempre Eu sempre leal a você E eu vou te falar mais uma coisa Que esse seja o primeiro de muitos casamentos que a gente vai fazer ainda Juntos e você eu Te amo